Боже, як я страждав, навіть плакав, хоч ніколи не був плаксиєм, а вдачу мав веселу. Я відчував себе зрадником перед Кірою, бо так, бо так і не прочитав, що вона мені написала. А тоді я підріс, почав закохуватися в інших дівчат, а тоді зустрів бабу Оксану, оженився, пішли діти, онуки. Так от. Але свого першого кохання не забув. І коли чую полонез Огінського, згадую її сонячно-карі очі, звінки сміх і о той видкий кучерик, що спадав на чоло. Дідусь Грицько зітхнув. Я ніколи не бачив його таким серйозним і тихомрійним. Що ж, все-таки написала йому ота. Сонцеока дівчинка Кіра. От би знайти той конвертик. Може ж він і не зотлів у гумовій рукавиці. Може десь лежить під землею. І я вирішив скористатися з чарівних окулярів. Я подумав, що я маю право. Це ж не якісь там пустощі. Це серйозна справа. Перше кохання мого діда Грицька. Он, як він, переживає. Я побіг до свого рюкзачка, де насподі ховав чарівні окуляри, витяг їх і побіг за сарай, щоб ніхто мене не побачив. Начепив окуляри на носа і перед моїми очима все закрутилося, закрутилося, і я враз опинився у безлюдному провулку якогось незнайомого міста. А втім, провулок був не зовсім безлюдний. Якась літня жінка. Стоячи навколішки над забетонованою ямою, де було вікно підвалу, намагалася пагличкою щось дістати. Я підійшов до неї і спитав. «Пробачте, що це ви робите?» «Ой!» – обернулася жінка. «Ключі від квартири упустила. Ніяк не дістану. Ну, то давайте, кажу, я стрибну і дістану. А назад як вилізеш?» «Вилізу, вилізу, не хвилюйтесь!» Я би сама стрибнула, та бачиш, огрядненька яка, втратила спортивну форму, а яма глибоченька метрів півтора. Стрибнув я в ту яму, підняв ключі, передав жінці і почав вилазити. Це виявилося справою непростою. Я пообдирав усі лікті і коліна, весь час сповзаючи вниз. «Ой, лишенько!» – забідкала жінка. «Давай, давай руку! Не треба, я сам!» А то ще і ви в яму впадете, я вас не витягну. Нарешті я схопився в кутку ями за дві стіни, підстрибнув, підтягнувся, ліг животом на край ями, зачовгав ногами і таки видряпався. Ой, спасибі, спасибі тобі, дорогий. Ходімо до мене, я тебе почищу, покупайся, диви, як замазався. Вона повела мене у сусідній будинок на другий поверх.